As nove menos cuarto da mañá en Radio Nacional de España en Ourense e toda la semana na portada de Radioliberdade.com Moito diferente, señores, co, moi diferente A primeira vez que te le asigo foi unha diligencia. Algo moi parecido a isto Todo cine en Ourense, con Manuel Precedo Hola, que tal? la oportuna fusida que nos puede ofrecer una sala de cine de programación previsible tanto las ruas como la televisión tenemosose un combo de video ojosegogos eh, monstruos un se asusta y otros contamina <risa> Hola, qué pasa mari es He una obra mae princesa Picha. qué parece me encantan los colores es basura bueno pues bueno eh non vamos a calificar como esta peli, pero Super Mario Galaxy a película parte dun videoxogo, unha secuela de Mario Bros a película, e está basada na saga Mario Galaxy. Os irmáns Mario e Luigi e a princesa Peach emprenden unha aventura dos confíns do espazo a través da galaxia, unha unha producto eminentemente para o público infantil. Tamén no cine comercial... Que é o que viste? Un monstro. Debajo de mi cama. y tus padres que dicen? Se creen lo de los monstruos? Ahora sí Bueno, pues unha nena doito anos pide a súda ao seu entregante veciño para matar ao monstruo que hai debaixo da súa cama e que cree que se come a súa familia. Atrapa un monstruo, podemos ver, pois pues há... A adiantando a Semana Santa xa, a cara ao Benres. Antes, Noite de Bodas, que tamén o teremos desde hoxe, que, que, bueno, que é outra secuela na que se mantén a mesma relación da familia Ledomas. Eh, noite de bodas dúas tamén está, ouxe tamén no cine comercial tamén no cine comercial da provincia, en Leiro Proxeto de Salvación, o Torrente 6 en Berín, Hoopers, as liñas descontinuas de Ansos, Fazans e en Sinza de Limea, pois repiten a mesma proposta que en Leiro Proxeto Salvación e Torrente 6 e xa para a próxima semana, nunha sesión extraordinaria ao próximo sobes a xoito media na Casa da Cultura quen contamina a Limea de Diego Freire. Cando se conclua e o goberno central nos diga cale a orixe deses nitratos sin dúbidalo a xunta de Galicia procederá a tomar medidas Non no siga, Alfredo A ver, Manuel, contanos Non teñen ni idea de onde ven a contaminación Tites algúnha pista para, para elas? Non para axudar eh, bueno, Acabamos de dar un pequeno paseo pola zona e vos Eh, bueno, vistes os paisanos o que din que din que falan dunhas cisternas que os paisanos parece que saben máis que a conselleira non? pero todos eitos os propios datos bueno, asistentes... pues, eh, logo da condena da xunta Galicia de Goberno de España pola súa inacción diante da contaminación don Coro das Conchas noticias dispersas e Radio Liberdade inician unha vía se polourense para topar a resposta a un misterio insondable. Quen contamina a limia. o podremos ver o próximo Sobes de Valde na Casa da Cultura e con el marchamos afectadas que enviou o Ministerio en Madrid no 2011. Xa se sabía que había unha grave contaminación ocasionada por nitratos. Ese estudio de aguas afectadas Estuvo nun caixón durante o goberno de Rajoy Permaneceu aí como 10 anos Porque logo o PSOE tamén Hasta o 2 maio de 2022 Por fin, despois de moitas presións De denunciar a Bruselas E todo o traballo que ten feito o movimento ecoloxista E as asociacións veciñales Pois conseguimos es que se incluíra dentro do mapa de Aguasana Si, é, é, é, é, é, é É, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é,